¿Cómo con ella? Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Culturalistas una, anxeta y ratian. Gure Kunka. Fish. fish. The the Janetek aurkezten digu gaurko gure kunka Brasilgo musika eta hainbat berri ekartzen dizkigu. Boa noite, estou mais uma vez aqui no, no programa Guricunca, é, Antiteta e Radia, 89790.7 FM. Eu tenho espaço aqui de 15 em 15 dias, toda quarta-feira, e para as pessoas que escutam, que Que, que que escutam a rádio é, eu estou trazendo notícias do Brasil a respeito de várias coisas como já apresentamos a culinária de todas as regiões as músicas e hoje estou aqui para falar sobre a economia do Brasil né e o programa ele é gravado ele passa às 22 horas toda quarta-feira Mas eu tô aqui entre 4 horas, quatro e meia, gravando o programa. As pessoas que tiver interesse de saber alguma coisa, de querer se comunicar e pedir, ou música, ou qualquer tema, né? Eu vou dar o telefone. Bom, para quem mora na Espanha, 0033 55948 3665, né? Então, quer dizer, eu tenho também a direção do correio eletrônico. Antetasoziela@gmail.com, tá? É, depois novamente eu vou novamente falar a direção e dar o telefone para as pessoas que tiver interesse em eh tem alguma sugestão, pedir alguma coisa, eh como já falei, tá? Essa música maravilhosa, né? Bom, agora eu vou falar eh sobre o, o Nordeste. Eh, na realidade, ainda não vou falar do Nordeste não. Eu vou falar do Norte, que é de Manaus Amazonas. É que foi aconteceu essa semana, dia 24 agora, dia 24 de 10 de 2011, né? A presidente Dilma Rousseff esteve esteve em Manaus ou seja, segunda-feira, e uma notícia muito boa para todos nós é que a Zona Franca de Manaus foi prorrogada há 50 anos. Isso é ótimo, né? Isso é tudo de bom, é tudo que a gente precisa. Por quê? Porque a nossa economia, o nosso país desenvolve cada vez mais em todas as regiões do Brasil né e eu tenho a, a felicidade de dar essa notícia para as pessoas que ainda não sabem né porque tem muitas pessoas que trabalham e que não tem tempo de entrar numa internet de sabe de ter é, oportunidade de saber né então eu tô aqui para dar essas notícias e coisas muito boas que acontecem no nosso país né como essa prorrogação, né, da zona franca, que trouxe muitos benefícios, né? E eh foi foi ampla essa ampliação dos benefícios para toda a região metropolitana da capital amazonense. O comunicado foi feito durante uma cerimônia de inauguração da ponte que liga duas margens do Rio Negro para Mana Né? E isso aconteceu no dia do aniversário de 342 anos de Manaus que maravilha né que notícia boa maravilhosa né? Cheta e Hatia 89790.7 FM. Eh, mais uma vez eu quero dizer, eu não eh vou falar é, sobre o grande crescimento do Nordeste também. Acabei de falar de Manaus, né? Agora eu vou falar um pouco do Nordeste, do crescimento Nordeste. As pessoas antes eh não existia trabalho, né? na região do nordeste ou seja todo todo o nordeste era muito carente de trabalho o que que as pessoas faziam se um para outros estados né deixava a família sem nenhum recurso e se um para outros estados à procura de trabalho e isso gerava quer dizer muita tristeza né para a família para todos quando uma família assim se desfaz um vai para um lado outro vai para o outro e agora essa semana também Tivemos uma grande notícia eh muito boa, né, que o crescimento também no Nordeste tá muito bom. As pessoas estão voltando, né, pro seu para sua cidade com muito trabalho. E escutei também uma entrevista que muitos dizem que agora não não vão mais sair da sua cidade do seu estado para ir trabalhar fora, porque agora Tem, todas as pessoas têm a certeza que o Brasil eh vai crescer em todas as cidades, em todas as capitais, né? Então quer dizer, isso é muito bom, né? Um grande crescimento na no ande, as pessoas estão inteirinho voltando para casa com sua família, ao lado da sua família, trabalhando, ganhando bem, né? E isso é mais uma das nossas vitórias. Né, que tema no brasil isso me orgulha porque eu estou aqui eu sou do rio de janeiro estou aqui há três anos mas sempre acompanhando né como o brasil nesses três anos teve um grande crescimento né? e não só de trabalho também hein? isso é ah, no nordeste também as universidades aumentaram 25%. É um crescimento também muito grande das universidade. Então, quer dizer, eu como brasileira me sinto super feliz. Claro que como um país grande como o Brasil, acontecem também, né, as coisas que são ruins, que eu também aqui nós vamos hoje nós estamos falando de, de economia do no nosso país, como cresceu, como está em desenvolvimento. E, mas acontece também... as coisas malas... ruim porque não tem como... combater... também... muitas coisas... está entendendo... de mal... né... mas estamos aqui... para... para mostrar... mais uma vez... o crescimento como o Brasil tem crescido e vai crescer muito mais, porque as perspectivas são essas, né? de um crescimento mais e mais, para que nós, brasileiros, podemos desfrutar de todas essas coisas boas e maravilhosas que tem no Brasil, como o trabalho. 89790 7 FM Rati Antieta Bom As pessoas que têm interesse De pedir música Ou dar uma sugestão Ou, ou querer falar Sobre algum tema é, Temos um enorme prazer em atender E eu vou novamente Dar o um telefone para quem mora Na Espanha 0033 0033 5559944866 tá então as pessoas que queiram é, dar alguma sugestão opinião ou falar alguma coisa ou, ou pedir alguma música é o programa vai aoar às 22 horas quarta-feira de 15 e 15 dias mas eu gravo é entre 4 horas e 4 e me eu estou aqui na rádio Por exemplo, se for quatro e meia, eu vou estar até às 5 cinco e meia, mais ou menos, tá? Então, as pessoas que quiserem fazer algum pedido, dar alguma sugestão, eu estou pronta a atender, tá? Meu nome é Janete, é... eu estou aqui, sou do Rio de Janeiro, estou aqui há três anos e tem um espaço. o um espaço tô de 15 em 15 dias às quarta-feira, às 22 horas. Tá bom? Agora eu vou, vou falar mais uma uma coisa boa que está acontecendo no Brasil também, que é a nossa economia, né? São Paulo eh aumenta 27% os salários dos policiais e os e os agentes penitenciário. Aposentadoria com promoção na PM. Estão dando Um reajuste importante para os policiais que é adquire 10%, já a partir do dia 1º de julho eh isso de 2012, né? Mas a incorporação da gratificação, né, vai ter mais essa incorporação, né? Mais o vale refeição para quem para quem tá de plantão, além de de reajuste salarial O governo confirmou um pacote de benefícios eh para os policiais como como como os médicos para facilitar a vida das pessoas. Então quer dizer, eh este salário do, dos policiais sovei eh da fazer com que essas pessoas se beneficiem mais e acabe mais com a corrupção. Por quê? Porque muitas vezes a gente reclamava assim, ah, porque o, o, os policiais são corruptos, porque é, ganham pouco. Então, quer dizer, a preocupação do governador de São Paulo, o Geraldo Arquimim, garante o aumento de 27% do salário, Né? a base de policiais, civis, militares e os científicos. E outro aumento será em duas parcelas, uma de 15%, que é a primeira, e a segunda de 11% em agosto de 2012. né O salário inicial de um delegado de polícia, um perito criminal, o um médico legista, passará de 5.874 para R$ 6.920, né? Então, isso é uma maravilha. Isso é um incentivo para que cada vez mais a gente melhore em todos os sentidos, né? Eu mais uma vez eu digo para todos, para todos os brasileiros que nosso país está muito bom. Né? Claro que precisa melhorar muitas coisas, mas isso é pouco a pouco, porque um país grande como o nosso não tem condições de melhorar é, tão pouco tempo como é, no governo do Lula e agora também né no governo da, da nossa presidente. né Então, com isso, muitas coisas já aconteceram, né? De, de coisas boas. Mas também existem as greves, como existiu agora há pouco, a greve, a, a greve do, dos Correios, mas que já foi solucionado, a greve dos bancos também, que também já foi solucionado. Né? Então, quer dizer, pouco a pouco as coisas vão acontecendo. Né? Então, a gente só tem que ter paciência e, cada vez mais, ter pensamento positivo que nós vamos melhorar mais e mais. Comezak guenia? <risa> pero todavía no, espera, que es lo que tengo que decir? Mucho cultural. <risa> Intercultural. Kultura niztasuna antxeta irratian. Gure Astelenetik Aztelenetik asteazkenera amarretatik aurrera. Eskolak antxeta irratian. Astelenetik asteazkenera hamaika haar gutxitik aurrera Gara ganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha Tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Minha garganta arranha Tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Vem uma madrugada Perturbar teu sono Como um cão sem dono Me ponho a ladrar Através o travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece, parcela a rodar Através o travesseiro, te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece, parcela a rodar Gurecunca, Antieta e Retia, 89790.7FM Estou aqui é mais uma vez apresentando o um programa sobre economia do Brasil, divulgando as coisas boas que estão acontecendo no nosso país. E para as pessoas que têm interesse em querer dar alguma sugestão ou fazer algum comentário, eu vou dar o telefone. Para quem mora na Espanha, 0033 5594 836 65, tá E a direção do Correio Eletrônico Antieta www.sozialha.gamai.com Toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, às 22 horas. E as pessoas que querem... Que quiserem escutar música... Ou fazer algum, algum comentário... Podem chamar aqui a rádio... A partir das 4 horas... Dia 9. Dia 9 eu estarei aqui novamente gravando, como já falei, é de 15 em 15 dias, tá? Então, eu tô à disposição para essas pessoas a partir das 4 horas, 4 4:30 e eu tô aqui na rádio. As pessoas que quiserem eh ligar ou fazer algum comentário ou pedir música, eu estou à disposição. E agora mais uma notícia boa, né? Eh, que aconteceu no Brasil. É o MEC que divulgou o gabarito oficial do ENEM, né? Foram quatro provas de múltipla escolha com 45 questões cada. Cerca de 4 milhões de estudantes fizeram o exame, agora dia 22 e 23, né? Então quer dizer, isso é ótimo, é maravilhoso, porque eh Ah, o ensino está também se desenvolvendo no Brasil, não? Então, quer dizer, isso nos deixa muito feliz, muito contente, né? Por todas as coisas boas que tá acontecendo no nosso país, né? Eu eu vou contar uma, uma coisa muito séria. Quando teve a eleição para para presidente, né, que o Lula se estava candidato, eu não acreditava eu dizia assim... não, não, não... eu não vou votar nesse homem... esse homem não tem... não tem uma universidade... não tem como... levar... está entendendo isso à frente... e hoje eu digo assim... eu me orgulho... eu me orgulho muito porque... é uma pessoa muito capacitada... né que já transformou o nosso Brasil... e muitas coisas... um país tão grande... enorme como nós... né e estamos cada vez mais crescendo... né E nos orgulha, né? nos orgulha muito tudo isso. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Dormi com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente outro escuro na memória O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o um dia que a poesia se arrependa É que as pedras vão cantar morar na praia mas que entra nem tem onde morar quem não sara dorme com fome mas quem tem nome joga pra danoar oh tempo duro no ambiente o tempo na memória até pequete o dragão é voraz vamos embora de repente vamos embora sem demora vamos pra frente e pra trás pura kuka .7 FM é, Estou aqui apresentando o um programa para os brasileiros e portugueses tem um espaço é, de 15 15 dias toda quarta-feira às 22 horas e às 4 4 e meia eu gravo toda quarta-feira quer dizer, toda quarta-feira não de 15 15 dias é, dia 9 agora de novembro, eu estarei aqui. Se alguém tem interesse em fazer algum comentário, em dar alguma sugestão, pedir uma música, eu vou dar o telefone. Para quem mora é, na Espanha, 0033 5594 65, tá A direção do Correio Eletrônico Antieta Sociala @gmail.com, né? Então agora eu vou falar sobre o pan americano, né? Em Guadalajara. Então quer dizer, mais um orgulho para todos nós, né? Porque nós brasileiros estamos em segundo lugar. Quer dizer, os Estados Unidos eh estaram à frente, tá em primeiro lugar. Mas é um orgulho para nós estarmos em segundo é estamos com 75 medalhas ou seja 27 de ouro 20 de prata e 28 de bronze e hoje teve o jogo do Brasil né então com os Estados Unidos Então vamos ver né porque até agora ainda não ainda não tive a resposta né não, não, não sei ainda qual foi o resultado mas é vamos torcer para que o Brasil ganhe mais mais uma vitória, porque eh, o, a, o Brasil lutará pela liderança da chave, se ganha hoje nos do, Estados Unidos, né? Então vamos torcer para que a gente ganhe também, né? Bom... Caro, quando na seca é o um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa dá boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais tapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestido de mão. Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adormentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do um lado Me diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tenho só remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Música <Súrisa> Da Carol quandofullorar na seca é um sinal que a chuva chega no sertão toda menina que enjola da boneca sinal que o amor já chegou no coração me compridada não mais sapato baixo vestido bem senttado não mais vestir de mãoca bom agora eu vou falar sobre o primeiro casamento gay, né? Aconteceu ontem, dia 25/10 de, de 2011. O Supremo Tribunal de Justiça eh fez o primeiro casamento eh gay. Ou seja, duas mulheres gaúcha, né? E ela já viviam há cinco anos e agora tiveram o prazer de se casar, né? pelo Supremo Tribunal de Justiça, né? Então, quer dizer, tá bom, tá bom, vamos lá. <risos> Bom, agora vou falar sobre a campanha, né, que tá acontecendo no Brasil, né, uma campanha cerrada sobre o câncer, né, de mamas, Tanto na televisão como nas ruas. Eh, uma coisa muito bonita foi o Cristo Redentor ser vestido de rosa, né, nessa campanha que coisa bonita né e também a divulgação né que é feito para o mundo inteiro não só no Brasil mas para o mundo inteiro só o fato né do Cristo estar vestido de rosa né é isso também eu escutei na televisão da, da Espanha em o Cristo vestido de rosa é na campanha do câncer de mama então quer dizer todos os programas praticamente de televisão de rádio Então nessa campanha, né, a favor de que a mulher faça o exame sempre, para que não deixe, né, isso ficar tá internando passar tempo, porque se está no começo, tem, né, tem jeito. Agora se deixa avançar, eh, né? Então quer dizer, essa campanha essa é errada, é sempre que está em evidência no Brasil, né? É uma das coisas também maravilhosas também que o Brasil tem é sobre essa divulgação sobre o câncer. Irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. Ancheta Irratia 90.5. Karuna Kero maiz Guri Kunka. Bom, agora vou falar sobre a Promac, né? A presidente Dilma já está quase que aprovando. O que que é a Promac? É um programa de cursos técnico para 8 milhões de vagas, né? Então tá praticamente, né? Praticamente assinado isso, né? E é aquilo que eu falo, né? Os benefícios, né, que Os brasileiros estão tendo em todos os estados. E... eu fico super, super contente por estar aqui dando essa notícia para todos vocês brasileiros e para todas as pessoas que têm intenção de viver no Brasil, né? Porque o Brasil cada vez cresce mais e mais e mais. Isso me deixa com muito orgulho, né? Então, quer dizer, eu creio que daqui a uns 15 dias pela informação que tive né e a Dilma está assinando esse esse projeto vamos contar com isso chega de tentar de simulaular e disfarçar e esconder O que não dá mais para ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder, e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo e então Eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca alucinada e criança Música Sentindo o meu amor se derramando, não dá mais para segurar, explode... -me. Curicunca. Bom, agora vou vou falar mais uma notícia boa do Brasil. Foi aprovado a redistribuição da rolete de petróleo. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo protestaram mas já foi aprovada pelo Senado e agora todos os brasileiros têm os mesmos direitos, né? Mais uma vitória para todos os estados do Brasil, né? Então, isso é tudo de bom. prateleira. Bom, agora eu vou falar sobre as vendas do Carrefour no Brasil, né? Sobem 5,7% no terceiro trimestre. Isso é um faturamento de 9 bilhões, né, o Brasil, né? Empresas como Carrefour e com outras, né, que foram ao Brasil e que tem um faturamento muito grande, Né? isso tudo é benefício para todos nós né? Então quer dizer é muito orgulho porque empresas estão indo muitas empresas ao Brasil né? E isso é muito bom né porque isso gera emprego e gera dinheiro né E a Previdência Social também né? que atingiu 60,2 de contribuição em 2010. Né? isso também é uma maravilha para todos nós brasileiros Goricunca aqui eu vou encerrar né a Goricunca e a a Antiteta anti e Radia 897 90.7 FM é uma rádio em Esqueira mas eu tenho espaço para falar em português aos brasileiros e aos portugueses Tenho como falar sobre economia, sobre cultura, sobre tudo. O espaço, tá entendendo que a gente tem oportunidade de divulgar, de falar, de dizer aquilo que pensamos. E quero dizer a todos os brasileiros e até os portugueses também que tiverem interesse em chamar aqui a, a rádio é, das quatro horas às quatro e meia, às cinco... É, eu estou aqui até as 5 5 e meia da tarde é, dia 9 do11 dia de 15 15 dias toda quarta-feira tá para as pessoas que tiverem alguma sugestão ou pedir música ou fazer algum comentário se gostam se não gostam né eu estou à disposição para é, escutar essas pessoas e para quem mora na Espanha o telefone é 0033 5594 e oito três e o correio eletrônico é antieta sosiala arropagamai.com dia nove eu estarei aqui novamente é, o programa vai ao ar às 22 horas né mas eu gravo às 4 quatro, quatro e meia eu estou na rádio e só saio daqui às cinco, cinco e meia É quarta-feira, dia 9. Para as pessoas que têm interesse e quiserem fazer algum comentário, eu tô à disposição, tá? Muito obrigado. Uma boa noite para todos. E é, espero que vocês gostem da minha matéria de hoje, tá? E agora eu vou, vou falar aqui uma frase que a necessidade de um esforço para reequilibrar toda a economia global e inventar que algumas que alguns países transfiram para para outros as consequências dessa crise. Então quer dizer, isso aqui é muito importante também, não? Então, muito obrigado e uma boa noite e fiquem com as músicas do Brasil também, músicas boas e maravilhosas. Boa noite. ¿Cómo con ella? Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Cultura en esta zona, y rata. Gure Kunka. fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks eskolak antxeta irratian. Comen cantar con gay bongó. Comen cantar con gay Euskera portuguesa. Bigarren ikasgaiak. Euskera portugueiz, segunda lição. Boa tarde. Arratxaldeon. Boa tarde. Arrachal deón. So yo ni jonnais. So jo. yo ni jonnais. E vocês? Eta zuek? E vocês? Eta zuek? Quem são? Nor -zarete. Quem Que são? Nor -zarete. Somos Coldo e Amaia. Coldo eta Amaia gara. Somos Coldo e Amaia. Koldo eta Amaia gara. Vozei zau alunas? Zuek ikasleak zarete? Vozei zau alunas? Zuek ikasleak zarete? Si, somos alunas. Bai, gu ikasleak gara. Si, somuz alunas. Bai, gu ikasleak gara. Eu tamben sou un aluno e eles son nossos professores. Ni ere ikaslea naiz. Eta haiek gure irakasleak dira Eu tamben sou un aluno i eri zau nosos profesores Ni ere ikaslea naiz Eta haiek gure irakasleak dira Noi somos Koudu e Amaia Gu, Koldo eta Amaia gara. Noi somuz Koldo e Amaia. Gu, Koldo eta Amaia gara. Vozei zau alunas. Zuek ikasleak zarete. Vozei zau alunas. Zuek ikasleak zarete. Elis zau profesores. Haiek irakasleak dira. Elis zau profesores. Haiek irakasleak dira. Eu sou. Ni nais. Eu sou. Ni nais. Tu és. Su Sara. Tu és. Su Sara. Ele é. Ela é. Ura da. Ele é. Ela é. Ura da. Nós somos. Gu gara. Nós somos. Gu gara. Voiz soiz. Suek zarete. Voiz soiz. Suek zarete. Elis... Elis au. Elai sau. Aiek dira. Elis au. Elai sau. Aiek dira. So estudant. Ni ikaslea naiz. So estudant. Ni ikaslea naiz. Somuz estudantes. Gu ikasleak gara. Somuz estudantes. Gu ikasleak gara. Tu ez meu amigo? Zu nire laguna zara. Tu ez meu amigo? Zu nire laguna zara. Vozei zau mias amigas. Zuek nire lagunak zarete. Vocês são minhas amigas. Zuek nire lagunak sarete. Ele é o professor. Ura irakaslea da. Ele é o professor. Ura irakaslea da. Elas são as professoras. Ayek irakasleak dira. Elas são as professoras. Ayek irakasleak dira. Meu amigo. Nire laguna. Meu amigo. Nire laguna. Meus amigos. Nire lagunak. Nossos amigos. Gure laguna. Vos, vossos amigos. Sure lagunak. Bon dia Egunon Bon dia Egunon Boa tarts Arratxaldeon Boa tarts Arratxaldeon Boa noit Gabon Boa noit Gabon Boa noite. Euskera portuguesa Vigarren e Casgaia. Eusqueira, português, segunda lição. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Culturalistas una ancheta <risa> y rata. Gure Kunka.